А ці жеребці не встидаються нападати на бідну дівчину. Та вона хоч і німа, але у десять раз розумніша від цих розумаків. А тепер можете мене вести в міліцію. То я там порозказую, скільки цей член краде у колгоспі і де ховає. Найлиш попробую ще раз обізвати Дарусю дурною. А ви, пане директоре, як заступитеся за невинну душу, поману будете мати... «Ви ж християнин, а не безбожник!» – і тріснув дверима. Видно було по всьому, що Цвичок вигородився у директоровому кабінеті на три роки наперед. «Одайний!» – по якимсь часі сказав директор. «А де ті спинки лежали?» «Де?» – не то перепитав, не то ствердив член Колобок. «За дровітним, мав викидати у берег, бо іржаві дуже». «Ну, а чого кипиш програбіш? А ви чули, кому він збирається ними гріп обкладати? Якби ж то газ діякому, а то тьфу!» «Одайний на щастя, і ми там будемо, де той, кому ваше ліжко пішло на браму. Ну, що за поганий і тяжкий народ такий пішов?» У цей час свичок знову відчинив двері і просунув голову. Він, мабуть, весь цей час стояв у коридорі і слухав. «Не пішов, пане директоре», – сказав Іван. «Народ був і лишиться таким поганим, поки йому самому не стане зовсім зле. А поки добре, народ поганий, тому й нападає на слабшого». «Не позволям», – рубанув повітря рукою цвичок і вийшов з кабінету. А через якийсь час, перебракувавши, почистивши і посортувавши залізятча, Привіз його цвичок кількома тачками у сільську кузню до коваля Петра і сказав з ходу. «Петре, я буду вам помагати, а ви збудуйте огорожу, довбушеві». «Як?» – сплеснув чорними руками коваль. «З оцього металолому? Та краще ніякої, аніж з різного і старого». «То ви такий тепер хитрий, Петре!» – чи хвостив коваля. «А ви чого не помогли бідній каліці раніше новим і добрим?» Чекали Івана цвичка, то придумайте тепер так, щоби не було видко, що воно різне і старе. Для того я до вас і прийшов, а старого й сам умію. Коли огорожа на могилу дарусиного тата була готова, директор школи зняв з уроку п'ять хлопців і відіслав цвичкові на поміч. І в той день, як цвичок примудрив на огорожі клямку, Даруся так і переночувала на татовій могильці. Пси її чекали на брамі, а не дочекавшись, поплентались по дворах і заулках. А Іван так і просидів під брамою, вгорнувшись залишеним Дарусею коцом. Якогось то дня Марія покликала цвичка пальцем через паркан до себе на обору. Завела його поза стайню, ще й озирнулася пару разів, чи ніхто не підслуховує. А потому прошептала в самісіньке вухо «Іванку!» «Прошу тебе дуже, аби ти ніколи не приносив Дарусі конфет, ніколи, і навіть не показував». Іван якось дивно подивився на Марію, поправив їй хустку і голосно відповів, «Не дурний, сам знаю, у нас люди добрі розказали». Та й вернувся до себе. Мало хто, а може і ніхто на Білому світі не знав, що Іванові коло Дарусі рот не закривався». Іван собі робить щось колохати та й без перестанку говорить. Отак, що видить про то й говорить, екскурсію проводить Дарусі. Так що ніколи, навіть коли б вона була сліпою, то він так ясно розказував, що вона могла собі уявити все, що навколо неї відбувається». Іван розказує і розказує тихим голосом, ніби гладить Дарусю по голові, ще й рукою показує. А вона під його голос гейби оживає, і ходить пряміше, і в кутику губів складочка, як від потайної усмішки, а найголовніше – голова її перестає боліти. Але ж цвичок є цвичком, він вроджений для дримби і мандрів. І довго сидіти на одному місці не годен. Ото наносить Івану хату дров мало не під саму стелю, заповнить водою всі відра, боняки і діжки, накаже Дарусі нічого тяжкого не робити і нікого дурного не слухати, але ж одну Марію. І поваландається із своїми дримбами, автобусами і дорогами. Лиш переказують люди, що зустрічали Івана як не в Яремчі то в багні, як не під Вашківцями, то біля Снятина. За тиждень об'їде уздовж у поперек півсвіта, та й привезеться з торбою заліза і гостинців для Дарусі. «Марію, а ви би могли отак як цвичок їхати, куди автобус їде, чи колія біжить?» – казав якось то, що їхав до Вижниці, але так йому трапилося, що добіг до Чорновець. Не можу, але хотіла би Варварко Срібна. Та й не один хотів би. Іван – чоловік свобідний. Робить те, що совість йому дозволяє і що душа хоче. А ми робимо лише то, що нам треба. Поки нема Івана, Даруся розслабляється, як розсохла груша на її городі. Усе в хаті більше лежить з уповитою головою і ватру в печі не кладе. Лиш холодний старий дощ. Та твій хліб надкушує, а коли голова її відпускає, стає на хвірці і так по цілому дневі дивиться уздовж вулиці, чекає. Вона чи то голими п'ятами чує, чи коли він має надійти, чи щось інше переказує, що Іван уже близько, але Даруся майже завжди точно перед його приходом Пов'язується біленькою хусточкою і відкриває навстіж ворота, прикрашені для такої оказії білими паперовими квітами, так як прикрашають ворота на весільному подвір'ї. І о, чудо! Іван вигулькнув з поза повороту, як травневий гриб, шушерепок після дощу, несподівано, зненацька, що й не встигнеш розгледіти коли.